Туга якась навколо його серця велася. «Не сходив сірко з голови», – Богун пам'ятав. Жванець, як вони разом із сірком періщили ляхів, потім нас доганяли татар, що в черговий раз зрадили, нападали на них, відбивали бранців. Ото був час, коли відразу знати було, де друг, а де ворог. Тепер же все перекрутилося – Впало з ніг на голову. Він оглядав стіни своєї світлиці, на яких були розвішені дорогоцінні ножі, пістолі, ятаган, кинджали, шаблі. Ця зброя нагадувала полковникові про якусь битву, облугу чи просто сутичку. Вбіг Джура, хлопець років тринадцяти, був сиротою, і полковник взяв його до себе. Що там, Грицю? Пане полковнику, там козаки у дворі, хочуть говорити з вами. То хай йдуть до хати. Чи вони вже забули, де в мене двері? Проси їх сюди, а сам побіжи і зачини собаку по віці. Хлопець подумав, побіг. За хвилю вернувся. Вони не хочуть, вас просять. Бо зітхнув, встав і пішов до дверей. На дворі були його ж козаки, а також випищики, усе старші дядьки. Кожного з них полковник знав, кожний чи більше, чи менше, але бився в його славному полку. Гей панове, що це за справа така пильна, що ви навіть до хати зайти не хочете? Гордуєте старим бугуном. Один з полкових осавулів, найстарший серед них, скинув перед богоном шапку заговорив ти батьку вибачай та ми тут із людьми порадилися і хочемо ради полкової людей покличемо зберемося всім полком а разом порадимося що нам робити далі у нас одна робота людям служити воно батьку так та чи люди зараз разом із гетьманом, чи проти нього, себто він проти людей. Богун криво посміхнувся. Все-таки набаламутив, сірко, прескурвий син. От якби мені його гадати в свої руки? Тут я полковнику, раптом Сірко вийшов за спину. «Та як ти посмів?» – ревнув богун і вихопив шаблю. Два дядьки спробували схопити його за руки, та він лише крутнув своїми могутніми плечима, і козаки повідлітали. Перед сірком став старий дід, заступаючи своїм тілом Кошового від богунової шаблі. «Не гнівайся, батько!» «Та ми самі запросили сірка на нашу раду!» Ми маємо право радитися, і зараз вимагаємо цього права. Побачивши це, Богун заспокоївся, кинув шаблю назад у піхви. Тоді він поклонився їм. Ваша воля, панове, радьтеся, та лише без мене. Заодно й полковника собі нового виберіть, бо я свій уряд складаю. Грицю, сину, принеси мій пернач, передам панові Осавулу. Джурамид дивився то на полковника, то на осавула, тоді пішов до хати. «Даремно гнівайся, батьку, заговорив уже полковий писар. «Ми всі ці роки вірно служили тобі, будучи під твоєю рукою. Послужи тепер і ти нам!» «Послужуй голову, віддам за рідну вінницю, тільки проти гетьмана не піду. Ви ж були в гадячій на раді, всі за договір із ляхами кричали, «Чого вам тепер?» Ми кричали, та коли повернулися додому і почали рідним розповідати, то вони нас переконали. Обкрутив нас Виговський, використав. Тож одні з нас з гетьмана стоять, інші проти. Тому і радитися хочемо, а ти, полковнику, як наш батько, розсуди нас, переконай. Тут заговорив один із випущиків. «Ми всі гуртом билися з панами за народну волю. А як верховодити тепер, то козаки з гетьманом самі. Хто нас питав? Чи хочемо ми, підляха? Ти розкажи нам про договір, розтлумач». «Розтлумач, батьку», – загукали інші. «Будь по-вашому». Скільки часу треба, щоб усі слободи полкові сповістити, щоб зібралися і прийшли до Вінниці? Тиждень вистачить. Тоді я оголошую за тиждень на Майдані біля церкви полкову раду. Присутні схвально загули, люди, говорячи між собою, почали розходитися. Гей сірко, покликав богун, той зупинився, обернувся. Ти, брате, вибач, що я на тебе шаблю витяг. Взаходь до хати, вип'ємо горілки, а то самому пити вже сто чортіло. Сірко розгладив уса. Горілки можна. Богун обійняв його і повів до дверей. День полкової ради настав швидко. За цей час я остаточно одужав, і конче хотів подивитися, чим та рада закінчиться. У мене знову з'явилася надія, що він це стане проти Гетьмана, і ми з Катериною доклали до того немало зусиль. Перед радою всі вирішили помолитися і пішли хресним ходом до монастиря, що стояв за містом. Звісна річ, що процедуру ми з Катрою вирішили пропустити – а піти просто на раду. Вона вже була в козацькому строї. Виглядала, як юнак, мала шаровари, широку білу сорочку, аби та сховала притиснуті груди, шапка на бакир. Я, мимоволі, замилувався нею. – Гарна ти, – мовив. – Любиш? – запитала вона. – Мабуть, що так. – Тоді поцелуй. Я пригорнув її до себе – Поцілував, уста її були солодкі, як мід, я ніяк не міг відірватися від них. Вона обвела руками мою шию, я ж тримав її за стан, а тоді опустив руки нижче і стиснув її сідниці. Раптом я почув присутність чужого. Повернув голову, у відчинених дверях стояв якийсь парубок. Рот його був широко відкритий, очі лупали. Він ще ніколи не бачив, як цілуються два козаки. «Чого тобі?» – запитав я. «Дя... «Дядько мене послав. Сказати має, що рада скоро почнеться». «Гарна новина», – посміхнувся я, а тоді розкрив обійми і пішов до нього. «Ходи, голуби, я тебе за це поцілую». «Ні-ні, не, не треба!» – замахав руками він і швидко почав заткувати. Раптом перечепився через поріг і упав. Тоді зірвався, побіг геть із подвір'я, притримуючи шапку. Катрія засміялася. «Я поглянув у бік монастиря. Ще моляться, тож маємо час». На той раз я зачинив двері і пішов до неї. Не треба, я ж так довго одягалася, спробувала зупинити мене Катрія. Проте я вже обійняв її і почав цілувати. Коли ми закінчили процесію з попами та церковними коругвами вийшла з монастиря і попрямувала до міста. Я послухав, що говорять люди. Вони були проти гетьмана, бо йшли тут не тільки козаки, а й багато хлопів. Вони також хотіли радитися, бо гун їм заборонити не міг, бо завжди був прихильником демократії. Сам полковник йшов суворий, як зима. Знав, чим має закінчитися Рада. Поруч йшов сіркото, і навпаки був веселий, хоча того не показував. Лише ньочі світилися. «Можна поволі збиратися», – сказав Екатерині, коли раптом щось побачив. Напружив зір і трохи не свиснув. До Вінниці наближалися вершники, кілька сотень. То були затязці нововійського Виговського знайменців.